والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الله ومع سلح على محمد وعليم محمد والانت الله على اعضاه المتمنى من الآن إلى لك ويوم الدين نحمده ونستعينه ربي شرح لصدري ويسر لأمري وحل لغضة من نساني يفقه الظولي Sadaq Allahu əliyyül əzim, Allah-u Teala ibadət taatımızı qəbul eləsin, inşallah. Amin. Bu günü təmam müəminlərə mübarəkdər qərar versin, inşallah. Amin. Bizi həqiqi namaz qılanlardan hesab eləsin, inşallah. Amin. Dünya və axirətdə Peyğəmbərin və əhl ziyarətindən və şifaətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Amin. Müəminləri iltiması bu eləyib Allah mühəmməd alı mühəmməd xatirin müşkiləri mühəll eləsin, inşallah. Ləməməd sətinlikdə olan qardaşlarım müşkiləri mühəll eləsin, inşallah. Allah, amin. Nəslimizi Allah, amin. və ədə nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah. Allah tarla dinin düşmənlərin teclicə məhv-i navud eləsin, inşallah. Allah, Əyəm gecələrində dedik ki, inşallah, E, bu xütbə, keyfədəki ya xütbəsidir, ya xanımın xütbəsi, e, onu cümələrdə inşallah davam elətdirib tamamı yetirərik. Kim, qardaşlardan buradaydılar, o xütbənin əvvəllərindən xəbərdirdilər. Olmayanlar ki, təqribən xütbə əvvəldə Allaha həmdisanı ilə başlayırdı, Allahın isfətlərindən danışırdı və Allahın xiliqətindən, yaratmasından danışırdı, xaliqiyyətindən danışırdı. E, varlıq aləminin yaranmamışdan qabaq bəzi məsələlərinə işarə eləmişdir və nəhayət Həzrət Peyqəmbərin e, seçilməsinə, məbus olmasına və Həzrət Peyqəmbərin e, əməlinə və onun vəzifəsinə əməl eləməliyə işarə elədi və keçən yəni, axrıncı söhbətdə e, ki, xanım elədiyimiz ibadətlərin bəzisinin izahın Yəni, ibadətlərin bizdə qoyduğu təsiri və yaxud belə deyək, bu ibadətləri Allah təala bizə niyə vacib eləyib, onlardan illətlərin, bəzilərin saydı ki, biz bir neçəsini oxuduq, bir neçəsi də qaldı ki, onları da oxuya inşallah davam edək. Ki, mən o ibadətlər barəsində xanımın dediklərin elə bil, təkrar eləyəm ta tə qaldığımız yerə qədər ki, buyurdu, Fəc Fəcələ Allahı imanə təthirən ləkum, Allah-u Teala imanı vacib eləyib, bizə imanlı olmağı əmr eləyib, iman gətirməyə əmr eləyib, istəyib bizi şirkidən təmizlədir, şirkidən paşa çıxarsın. Önlərdə ərz elədir, insan müxtəlif formada boyana bilər, aloda ola bilər, çirklənə bilər, müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif işlərdən hərəsinin də bir növ təmizlənməsi var. Bəzi şey var məsələn su təmizdir, bəzi şeyə gələ görə nə bilə bilə məsələn bəzi şey torpaq təmizdir, bəzi məsələn o su ilə təmizləmə mümkün mümkün də olmuyor məsələn. Baxdım məsələn furqa xər şeyi təmizləmür, su hər şey təmizdir. Müxtəlif şeylər də. Bəzi şey var görə qaşıyasız. Ona görə insanın mənəviyyatına ariz olan o xəstəliklər var. Onların hərəsi bir şeylə, bir forma ilə nə ola bilər? Əlavc ola bilər. Əgər o insanın sağlam vücuduna, insanın paç, o fitrətə, İslam ıı, demək olar ki, fitrət ilə yaranan bir vücud və mövcud ki, dünyaya gəlir ki, Allahın əhsən, xalqın deyib və bunu istəyib, çox yüksəklərə qaldırsın. O gəldi, bulaşdı şirkinə, müşrikliyinə. Onun, məsələn, insan min ildə namaz qılsaq, onu da təmiz deyə bilməz. Yavruçluqdan sonra təmizləyə bilməz. Ki əvvəldə bir insanda heç belə şirkt olmasa insanda, ümumiyyətlə insan neytral olsa, əvvəl imandı, sonra ibadətdi də. İman olmasa ibadətin faydası yoxdur. Yəni kafir namaz da qılsa, hətta Allahı inkar edən kafirlərdən də olmasa, belə də belə neytral bir adam da namaz da qılsa, oruc da, sonra qəbul deyil. Əvvəldə gərək İslam ola, iman olum. Ona görə Şirki insan vücudundan, insan mənəviyyətdən paçlandıran ancaq imandır. O, başqa şeylə olmasın. Hətta, məsələn, fərz eləyək, insan e, o bəzi əməllərin nəticəsində insan özü bilmədən də ondan bəzi xəstəlilər sağalar. Məsələn, də gedirsən həkimə, həkimə deyirsən, məsələn, buram ağrıyır. Baxır, e, zimdir, həb, buna gör ağrıyır. Zimnən deyir ki, əsləm, filan xəstəliyi də keçirtmirsən, heç özün sarılıq keçirtmirsən, özünün nədir? Xəbərin olmayıb. İnsan mümkün o şirkin mərhələlərin keçirək, bir növdə loru deyəsə, müşrik ola, bir həddə də tam müşrik yox, batini, xəti şirk deyərlər ona. Heç özünün xəbəri olmaz. Hə? Və yaxud bir günahlı olar insanın. İnsan özünün xəbəri olmadan elə bubiri əməllər yığışar, onu malicə eləyər, əlaci eləyər onu, sağallar, heç özünün də xəbəri olmaz. Məsələn, insan bilməz elə, heç qəflətdə olar görə ki, deyincənliyi baş verib bunda, məsələn, ya söz gəzdirməlik haləti var bunda. Heç özü qəflət olarçı qeybət qeybət haramdır, başlayar qeybət eləməyə. Görürsən, bəzi əməllər səbəb olar ki, bu, avtomatik qeybət eləməyin tərcidər özündən eləməyindən özünü xəbər olar, nə tərcih etməyindən özünü xəbər olar. Misalsın, üçün deyirəm. Hə? məsələn, bu bir nəfər deyər ki, ay falanças, xeyr ola, çoxdan qeybət eləmirsən. Yoxuya da görmüsən. Hə? O deyər ki, bə məndən qeybət eləmişəm, amma cansan. Deyirlər o belə falan vaxt. Başa düşər ki, hə, məsələ, mən falan vaxt qeybət eləmişəm. Və bu niyyət sağalıb, məsələn, bu ibadətlərin, riyazətlərin içərisində bəzi əməllər olub ki, o, avtomatik öz təsirin qoyur, əməli ilə, niyyətlə, fikirlə, mən, necə deyirlər, qanun, məqsədi yönünü əmələ gətirib. Onun təsir hara qoymağına ya fikir verməyib, ya əsləm bilməyib, o, təsir qoyub ki, qeybəti də bunu adam neynəsin? Tərk edəsin, tərcidsin. Amma, bax, bu cürə iman olmadan əməllər gəlsin insandan şiriki təmizləsin, bu, mümkün deyir. Mə Əməllər insanın hər gün imanının çoxalmasına nəyə səbəb ola? Məsələn, bizdə rüküt halı insanın ən çətin vəziyyətidir. İnsanın ən necə deyim pis halətidir. Rüküt, inkişaf eləməmək, qabağa getirməmək, diyanmaq. Birisiniz, su suyluğu ilə diyananda iyilənir. Görürsən, diyanır bir müddət. Elə qaldı-qaldı, da qaldı, Ondan safı yoxdur ki, ondan şəffafı yoxdur ki, görürsən, qalır, iyilənir. Onda qalmışdır ki, insan e, daimdə ziddiyyətlərin arasındadır. Belə deyəkdir, daim düşmənin içərisindədir. Şeytan da daşatır insana, nəfs də daşatır insana, ondan sonra şeytanın babaları da daşatır insana, nəfsin ağaları da daşatır insana. Dünyanın hamısı... Və insan hətta özü də bütün vücudu ilə bəzən öz əleyhinə işləyir. Burada insan diyanmağına heç yeri yoxdur. İnsan daim gərək nəyə çalışa ki, ələl-əsələmdə hədis vardır, hətta deyir, bu dünən üz bərabər olsa ziyankarsız. Bugünüz dünən üzlə əsrcə olsa bədbəxtsız. Və Bə nə olmalıdır? Hər gün insan inkişafda olmalıdır. Əgər inkişafda olmasa, o çiklənmə nə yəcək? Davam eləyəcək, siz təsəvvür edin, bir yerdəsünüz, bir bağlı yerdə, ora suyu bıraxırlar. Sən o su gəldəyəcən, qalxmalısan. Qalxmalısan ki, o su sənə boğmasın. Hacan, diyanın su gələcək, səni boğacaq. Həyat axıra qədər bu cürədir. Həyat axıra qədər bu cürədir. İnsan fitinələrin içərsindədir ki, təbətlə özü yaratdığı fitinələrdir. Ba, ində görə ondan uzaqlaşaq. Uzaqlaşması da Allaha yaxınlaşmaqland Ola bilər, insan eləyə bilər, uzaqlaşılam, eləf hiss edəyər. Əslində elə, özü o da tərəf gedir, fitniyə tərəf gedir, uçuruma tərəf gedir. Amma Allaha tərəf olsun ki, onu nə eləyə bilər, nicat verə bilər. İndi insan imanı, əgər o əməllərin nəticəsində o rükut halından çıxıb üzü yuxarı gedirsə o əməllərin nəticəsində, mümkün də o iman şirkin təmizlənməsində, təsir qoysun və insan ilə axtomatik surətdə eynən niy də nəyə, nəyə, də təmizləyək. Həm imanı çox ibadəti çoxalır alır, çoxalır və təbii idi ki, orada o e, xoşa gəlməzlər də nə olacaq, silinəcək, təmizlənəcək. Amma adam təsəvvür eləyəmir, bir adamın imanı rükut halındadır, diyanıb, durğun haldadır. İnkişaf eləmir. Onun daxilində olan Hansısa bir xəstəlik nə ola bilsin, malicə ola bilsin. Niyə? Sən qazancın yeməyi ancaq çatır da, elə deyir, nə pul yığacasan, nə xəzinə yığacasan, gündə 10 manatlıq iş deyirsən, 10 manatlıq yiyirsən, elə deyir, burada xəzinədən, ambar eləməkdən söz gedə bilməz. İnsan gündə bu miqdardakı ibadət elir. bu ancaq elə bunu bu formada saxlayıb. Də əlavə, nədir, gelirsən maşını düzəltdirmə, hansı ki dağılıb reddiyanır, onu düzəltdirirsən. Qalanın, deyirsən ki, hələ fırlanır, Allah kərimliyə pulu yoxdur, imkan yoxdur, hə? O cürə, mənəviyyatında da insan o iqtisadiyyəti, maddiyyatın yola verdiyi kimi əgər qərar olsa hərəkət edək, çox şey orada yığışacaq, qalacaq. Necə o, maşın birdən diyanır, ya maddi xəstəliyidən, cismi xəstəliyidən, insan o qədər fikir vermir, vermir elə, deyirlər, vay, filan kəs, rəhmətli xəstəyat da döyürdü, elə birdən öldü. Sonra, məsələn, məlum olur ki, rəhmətli elə xəstəymiş, üzə vırmırmış, bir üzə vermirmiş, ya xəbəri yox imiş, onda üzə çıxıb elə, onda da nəyəyib, öldürür. Ha, ona görə da... Bəzən biz insanlar görürük ki, haqdan azıllar münhərif olurlar, sürüşürlər. Onun dünənə qədər mövqeyinə baxıb, bugünkü sürüşməsindən təəccüb edirik. Dünən bizlə namaz qılmırdı, hələ piş namaz durmuşdu bizə. Nə, nə, nə, minlənə belə şeylər. Amma əslində onun daxilində xəstəlik olub, mənəviyyatında xəstəlik olub. Özü də bilmədən mümkündə olsun, ola da bilər, elə özü bilir, gizləyib, bu bir münafiqli gelirmiş. Ola da bilər ki, heç özü də bilməyib. Daxilində bir xəstəlik olub-olub, elə büyün çökürdü onu. Görsən, getdi elə bir şeyin iddiası, mən bir dəfə demişəm əməm əmbərdən. mən bir dəfə bir nəfərlə rastlaşdım, gördüm, saqqal qoyub çıxı qoltuğunda quran dərs oxumağa gedir, soruşdum, xeyird inşallah. Dedim, təkədə siz oxumalısınız Quranı, bütün müsəlmana vacibdir, Quran oxusun, üməyələ. Üstündən bir, üç ay keçəndən sonra, bəlxud bir lir keçəndən sonra, mən yadımdadır, çox da qəribə bir hadisə oldu. Biz tətilatdan məktəbə qayıdırdıq onu Quran dərsinə gedəndə rastlaşdım, gələn il tətilatdan da qaydanda təzədən bunu belə qəşək, podro ilə, klasika ilə, mən ilə üzüm necə lazımdır Düzəltmək, bakınbord bıraxmaq, onəmli eləmək. Baxdım, bunu təccüb elədim. Dedim, xeyirdir, da, qorxumdan heç sinə soruşmadım da, ki, elə baxdım, gördüm, çox dəyişilib bu, bu vəziyyətə düşüb. Günənə qədər bunu saqqalımız aparıldı, Bu, günləri heç kötü günlə yoxdur, bir çiftdə dərdən qırxıb götürüb, buna belə gərəb-yaz ehtiyatla danışasam. Soruşdum, xeyirdir belə, qayıtdır ki, mən bütün mollalara nefrət edirəm Bir ildə bunu oxudun ilə. <gülüyor> Bir ildə onu oxumuşmuş. Geçən hə. dərə mənimdən azı danışdı ki, bəyəm, Quran oxumaq sizə məxsusdur. Biz oxuyabilmərik. Orada, qəmə bu illərdə bu söz. Amma o, mən soruşdum sonra, nə vaxt bu belə olur? Dedilər ilə, məsələn, hain filanında. Dedim, res ki, birdən getir, saqbal da qırxdı, Quran da, hər şeylidən dedi həm. Bəs, bu məlumdir ki, Yuxu görüb diksinmi? Bunun içində elə o xəstəlik davam edirmiş, elə xəstəlikdən burıq üzünə tük çıxıb, xəstəlikdən də qırxıb. Orada, məsələn, saxtaliyyat söhbəti yoxdur. Bəzən insan bundan nə olur? Gəflət edir. Ona görə o bizim daxili xəstəliklərimizin malicə olmağından ötərik, biz ne eləməliyik? Biz artıq, gündəlik artıq qazanmalıq. Bax on, fikrimizdə bir dənə bəhs var. Bayaq onu qardaşlarla nə oxuyurduq. Ki, onun misalını deyim ki, çim, bir nəfərin qulu var, hə? qulun müqatəbə edir, yəni qulla müqavilə imzalayır ki, birbələ Bə pul qazanı verəcəsən mənə, ondan sonra sən azad. 10.000 qazanı verəcəsən, 100-dən olsa idi, adam bu krizistən çıxardı. Hə? Nəyini etsin, sonra sən azad. Bu qul... İndi də şərt eləmir, sən gündə nə qədər verətisən. De? Məsələn, 10 ilin müddətində deyir, bunu verətisən. Bu qul 10 ilə, məsələn, 100 min ya 10 min pıl qazanmalıdır. Amma tək qazandığı pul bura içindir. Gərək əvvələn o qədər qazana ki, həm özü yiyək etsə, özün dolandıra, həm də ki, moğlanın yavaş-yavaş nəyə, pılın ödəyək. Eyni maşın kimi də, gərək nəyəsən, Benzin tökəsən, ona baxasan, sürəsən, pıl qazanasan, əməsələn, tak, taksa pıllarını da verəsən, onun özünü də düzəldəsən, onun özünü də qoymasın. Eyni bu misal kimi, insan ki, əmdidir, əbdullah deyirik də Allahın qulu, əsli qul və qulluq elə insandadır. İnsan gərək həm öz sərmayasını qazana, həm də ağasının haqqını verə. İndi ağamız bizdən haqq istəmir, elə ona verdiyimizdə qaytarır, verir özümüzə. Amma əvəzində biz ki, əvvəlcədən xəstəliklərə yoluxmuşuq, gündəlik şərqi vəzifəmiz ancaq gündəliyimizi təmin edir. Gərək ondan artığından ötürü artıq sərmayə təşkil edir. Məsələn, bir də namaz ki, namazın xüsusiyyətində tənha ənil fəhşay və əl var, ki, bütün çirkinlikdən insanı uzaq eləyər, gərək namaz formasında olsun da. Üləma deyirlər ki, o nafilələr ki, gündəlik vardaha, 4-8 rəkət zöhrün, 8 rəkət əsri nəmlə qədər şaman, xiftanın, gecə namazı nəmlə, deyir, o namaz bizi, o ki, Allah vədə verib, Peyğəmbər vədə verib, sizi namaz bu zirə yetişdirəcək, becərdəcək, gətirəcək, bu hala salacaq. O, tam şəkildə namaz olsun gərək. Ələl-əlis salan kömək əyağından oxu çəkəndə xəbəri olmasın. Siz ki, o cürə namaz qıla bilmirsiniz, pəs nəticədə bu namazlar da o cürə təsir qoymayacaq da, bizim abdəşlərdə satılan dərman kimi də tərkibi o döyür. Ona görə xəstə etsir, təsir eləmir. Namazın tərkibi düz döyür. Ən azı bilirsiniz, nəyə? Elə hamımız da fikir cəşə-fikir cəşə qılır oqda süperada fikrimiz gedir başqa yerə, başqa yerə. Nəz yadımıza düşmək yadı. O qədər olub ki, adam nə qədər fikirləşib tapamayıb. Namaz qılan kimi deyir tapdım. Harda tapıb namaz üstündə. Bu cürə. O keçən dəfə dedim, ha, piş namaz şəkildir. Görəsən 3 şəkat qıldım ya 4 şəkat. Bir nəfər durubucaldan gəlib ki, dey bax 100% üç şəkat qıldın. Deyir niyə? Deyir çünki mən həmişə zöhr namazında bütün bükanın hesabını edib gündəliyimi qotarırdım. Bu gün yarımçıq qaldı. Tez qotarıbsan da namaz. Bu arız olur adama. Bu arız olur adama və namazımızı nə O təsirdən salır. Üləmə hədis deyir bu nafilələr o namazın həmin o əsliyin bərtərəf eləməkdən ötürü, bərpa eləməkdən ötürüdür. Nafiləni qulun ki, o namaz vaxtı ki, fikrinizə başqa bir şey gəlib, namazdan biraz itirmisiniz, onu bərpa edasın. Məlum? Bax ən onun kimi bu əməllər ki biz edəririk bizim çatışmamazlığımız da var. Bu elə bugünküdür. Qalanından da ötrəcərək nəti, izafəsi, əlavəsi olsun. O dünən sılağa görə indi bəzilərimiz var. 30 yaşında gəlmişik, bəzimiz var 40 yaşında, bəzimiz var 50 yaşında, bəzilərimiz də var. Maşallah ilə şumlu, ruh aleci gəlmək fikrimiz də yoxdur. İndi məsələn bu adam 70 yaşında gələcək, namaz qılacaq, özü iddia eləyəcək ki, mən də beşte gedəcəm. Amma bu 15 yaşı, bax bu hara gedəcək Hə, o iddən arası. Desə ki, Allah arhamen rahimin Allah tövbələri qəbul edəndir. Bilməmişəm, səhv eləmişəm. Ondan da sonra çalışsın gərək. Hələ biri oturmuş deyə dəsə xurulasa xurulasa xurulasa, əz zar etmişdi. Hələ salam dedi, lal olmasan da dinmə də dənc oldu. Əstəxfurullah bəmlə əstəxfurullahdı. Bilirsən ki, əstəxfurullahın da 6 dənə şərti var Ki, gərək o qədər ibadətin, acılığın, əziyyətin daddırasan bədəni və necə ki o şirinliyi, günahın şirinliyin dadımsan, dəri ilə sümüyün arasında ət qalmıyor. Onun qəzaları, əmələ gətirəsən borcuları verəsən, nəyə nəsəniz, 6 dənə şərt saydı. Hə, hə indi bu da 70-də gəlib bu cürə başlamışdı, öyə qay, çox da çəkmədi, onda işimiz yoxdur. Amma adam 70 il ilə gəzib, Allahın bu çöllüyündə, evliyində, hər günə gəldi, nəsə eləyibdə buna, bu iddia edə bilməz bunu. Və qərar olsa Allah ədaləti ilə bundan rəftar eləyə, o adamın 5-də gitməsində belə zərrə qədər ehtimalı yoxdur. Niyə? 70, 15-in çıxı qaldı, 55, 2 ildə qılıb qaldı 53, 53 ilin dərdbəlasını kimi ödeyəcəkdir. 53.000 adam gələ, hərəsi bir şey verir orada, onun dərdinə dəyməyəcək. Niyə? Bu çox ziyankardır. Çox ziyankardır. Qiyamət deyilə, deyir ki, adama bir manat qoyaq, bunu avtoviz biletiz, məsələn, Allah göndərək, məsələndə filan rayona. Orada çətindir. Bir mərhələ ilə deyir. O kişi ki, o klinik ölüm keçirdim, o, əhvalatlarında yazır ki, deyir, mən boyda molla ilə ikinci mərhələdə qaldım. Miniyi olmadı getməyə. Dedim, məşə qoy piyada gedin, dediyo, buranın qalının mini ilə getməlisin. Sən də bonusunu tutardı, balansının da etsinə yoxdur. Qırğın qıyamat, deyilər, mənim saqqalıma örmət elədilər, dedilər ki, ged evizə, bəlkə ruhuma azad elədilər, evdə bir şey olsa götürcək. Gəldi, gördü, evdə vay qırğındı, qalsa, dədə vaydı. Gəldi, dedə, şu ev elə mənindən ötürü ağlayan var, onlardan mənə bir şey satmır, dedi, yoxdur. Bir də şu, ağlayır, oğluna ağlayır, arvadın ağlayır, arvadın ağlayır, ağlayır, ərsiz qalıb. Vallahi sən yadına düşünürsün. Qızım ağlayır, cihissiz qalıb. Oğul da gözləyirdi ki, yeşqal ona, ala bilmədin, öldün, o da ona görü ağlayır. Sən ortalıqda yoxsan. Belə heç bir variantda. Hasanla, Hasanla bunu çağırdılar, dedilər ki, dedilər ki, cəmini düzəldi sən için. Hardan der, nəhayət, büyünləri, Xanımın götürdü 2-3 ayə quran oxudu sənin barında. Cən Allah dedəsi rəhmət eləsin. Ona görə kişilər xanımlar çox istəyirlər də, ya, istəyirlər özləri bir dənə olmasın. Nəçədən olsun ki, hərəkəsi 2 ay olsa, adam belə gedər, düşər 5 dəhə. Baxın, 2 ayə. Deyir, mənim üçün minik oldu. İndi baxın, o şu ayətullah kucağın kürə yazır, o mərhələləri keçmədən ötürü bu qalıb burda. İndi bir dənə 53 il bayaq dediyimiz misalda bir ziyançarı biz bədbəxt özümüzə öz halımıza qalacaq. Eşidimiz üzə şehrin də demişəm sizə dəfələrlə ki, Həzrəti Yağul deyəcək ki, Allah, mənim hisamımı ver, mən gedim, Yusuf gəlir, özüm dərsən. Burada dünya deyir, ağlayasan gözün kör ola, ondan sonra nə bilim, deyəsən, ay Yusuf, arda san, nə, nə, nə, bura ayrı məqamda. Ki, Axtabaladan təbriyə eləyəcək. O adamlar ki, dostlara bir-birinə gecə-gündüz bir yerdə ayrılmaz isə onlar bir-birindən təbrik edəcək. Orada çəkildir məsələ. Ona görə gərək o ziyanları ödəməkdən də insan biraz az işləsin. Və imanın da çoxaltsın. Yəni təcədən qayıdıram ki, Cələlləllə il-imana təthirən ləkun münəşşirq. Allah-u Teala xanım Zəhra buyurur ki, Allah-u imanı qərar verib sizi şirkidən təmizləməyə, ona görə Biz şükürə Allahə müsəlmanıq, amma mümkün də daxilimiz elə ümum dünyanı şirkdən təmizləməkdən ötərik və mümkün də bizim də içərimizdə bir şirki xəfiyyət, onları da elə təmizləməkdən ötərik, insanın imanı gələk nə olsun möhkəmlənsin və kamilləşsin. Və səlatə tənzihəni ləkun ənini kevri Allah-u Teala namazı qərar verib vacib eləyib nürsizi təkəbbürdən uqtarmadan ötərik təkəbbürdən. Baxın, xanım zəhranın sözündəki heç kimşək şübhəsi yox, elə deyir. Və başqa hədislər də də varımızdır bu. Və Quranın ayəsində bayaq dedim ki, deyir, namaz insanı bütün daxili və zahiri və batinin çirkinliklərdən təmizləyir. Bu kibir özü də elə bir dənə çirkinlikdir. Hə? Baxın, bunun hamısı bu sözü deyən halda, əgər namaz qılan ki, şey, təkəbbürdür onun namazı fiqhi cəhəti ilə işim yoxdur, belə cəhətdən əslən heç nə edəmir. Heç nə edəmir. Niyə? Çünki, bax, Quranın ayəsi dedi ki, insanı çirkinlikdən saxlayar. Hədislər də onu deyib. Və xanım Zəhrada buyurdu ki, namazı Allah vacib edib, siz təkəbbürdən təmizlənəsiniz. İndi, bax, bu qədər sözlərlə namaz qılan əhli təkəbbürdürsə, deməli, onun namazı heç yerə gitmir. Yenə deyirəm, Fiqli biz ona deyə bilməri, namaz qılma. Yəni, məsələn, qeybət elədin orucu gediyək. Bunu deyə bilməri. Amma təsir xoysu edir, təkəbbür eləməzdir ki. Gözün namazı çoxaldığından təkəbbürü də çoxalır. Adəbə, nə oldu bu? Əksin aşağı düşməli idi. Sən içmirsən dərmanı, qızım on elə baxır. Bəs dərmanın tərkibi düzdür. Namaz ondan ötürdü. Vəsilət əl-ərhamı və zəkatə təzqi və nümayən firiz bunun barəsində ön biraz artıq danışdım istəmirəm də o barada danışam elə Allah-u Allah zəkatı xomsu da vacib eləyib. Nəfsi təmizləməkdən ötəri və ruzunu bollaşdırmaqdan ötəri. Ruzunu çoxaltmaqdan ötəri. Dəfəllərlə neşilmişsiniz. Hədislərimiz deyir xoms, zəkat elinən qışda ağacı budamaq kimidir. Necə ağacı budayırsan yazda həm yayda böyük yür, həm yaxşı meyvə verir, həm O faydalı, çox, ondan sonra gözəl meyvə verir. Xomsda zəkatlı eyni malı o cürə budamaq kimidir ki, onun artıqları gedir, əsas, kötücə sabit olur. Birincis, bu ağacın, bu dağın kəsəndə kötüyün biraz da möhkəmlədir. Bu dağlara verdiyi gücü verir kötücə ki, gedir, dəri yerin dərinliklərindən, lazım olan yerinə qıdanı istifadə edir. Bu da deyir, möhkəmlənər, biraz da nə olar, artıq fayda verər. Bundan ötürü ruzunu çoxaltmaqdan ötürdü və nəfsini paçlandırmaqdan ötürdü. Keçən dəfə bu mövzuda artıq danışdıqmışdı bir az, amma bir kəlməsini təkrarlayirəm ki, bizim təsxiyyəyi nəfsimiz, yəni nəfsimizin paçlanması, əgər yeməyimiz, içməyimiz paç olmasa, mümkün deyil nə imanda, nə əməldə, nə ibadətdə, nə itaət. Heç bir məqama keçədə çata bilməyəcək və mümkündür də əks tərəfi. Öy nərdə dedim ki, İmam Hüseyin ə.s. küfət cəmatı kimi bir mübariz cəmata, Əli ə.s. Mədinə kimi yerdən hükumətin küfəyə gətirdi. Niyə? Küfəllər daha çox müştaq idilər İslam hakimiyyətində qorumağa, saxlamağa, kömək eləməyə. Amma görürsün, ondan az müddət sonra həmin küfət cəmatı İmam Hüseyin ə.s. çağırdı, Və qətlilə də getirdilər ki, İmanusiyyənin ə.sələn bir dənə söz deyir, deyir ki, ufə cəmatı, siz bu qədər tərif və tarix üzlə, bu qədər tərcüməyi hal üzlə, ki, gəlib büyünlərim mənə qılınc qaldırmışsınız, bunun yeganə bir dənə səbəbi var. O da qarınlarız şamdan gələn batın e, haram yeməklərlə də olub, ona görədir. Deyilmalı ki, maviyyə göndərirdi, bıraq, sosu xərclənməyə, hə, qarınlarız ki, haramdan olub, onunlandı, başqa heçsinə döyür. Baba xo, indi bir adamın rizqi, ruzisi, təzliqi düzgün olmasa, onun təskiyəsi heç vaxt mümkündür. Xanım da buyurur ki, Allah zəkatı vacib edir ki, siz nəfsizi paçlandıra bilərsiniz, saflaşdıra bilərsiniz, mənəliyyatınızı düzəldə bilərsiniz. Olmasa, olmayacaq. İnsanın bir eştimüsüzdə bir tikə haram çürəy, nə qədə ibadətin qarşısına ala? 40 gün. Bir tikə haram çürəy, 40 gün ibadətin qarşısına alır. Ehli insan edə kifayət eləyir ki, 40 gündə bir dəfə bir tikə çörəyi yesin və nə olsun? Da ömrü boyu bir dəre ibadətindən əlində fəzilət qalmaz. Ona görə xüsusən bu zamanda indi çətinlikdir biri Tapa bilmir, biri qonşusunda gündən, məsələn, bozbaşı nəyi gəlir, biri nə bilir, filan, ona görə dəymir insan bir qarın yeməyə görə, məsələn, geçsin, şübhəli bir şeydən qazancı eləsin, şübhəli bir şeydən istifadə eləsin. Valla, kebabı yəngəsə hərə qədər elə başını qoyacaq, yatacaq, sən də başını qoyub yatatsan. Əksinə, sən ondan bəlkə də rahat yatatsan. Bu, mədəsi ona əziyyət eləyəcək, amma sən gün gün var, gün fincan, qatıqdan yatdan içi bitkə çöyrənə çoxdur, rahatla yatacaqsan. Bir dənə diyotolog var, davam adı möminlərin arasında məşhurdur, Perler Ducan, fransızdır. Bu fransız o kitabında yazıb ki, ki, 70-neçə yaşı var da onun xüsusi qo proqramı var. Arıqlamaqdan ötəri, kökəlməməkdən ötürü. O yazır, bu mərhələləri keçəndən sonra, bu mərhələlələri keçəndən sonra sizdə da kökəlmə getməyəcək. Amma sizdə kökəlmə getməsə də belə, da yemə. Elə o, hansı pərhizlə, dietə ilə gəlirdisə, məsələn də göyərti vən filandan, bəs məkanlardan da elə olmucuydu. Bunu fransız deyir. Bu dükanın başına bir də iki dənə dükanmışsın. Onun 70 yaşı var. 70 il bundan qabağında anası onu doğulub, bilmirəm zaxsı olub, kəbli olub, bilmirəm amma düşüb dünyaya çıxıb ortalığa, hə. Bu bu şeyi yazılı pozub indi Salmanların əlində o bir dənə nə dieta kitabı kimi, qanun kimi sinələrinin başında gəzdirlər. Amma 1400 ildir bizim hədislərimiz onu deyib. Belə yesən, belə içsən, belə otursan, belə dursan nə olar? Belə hər şey normal olar. Hədis deyib onu. Belə, axşam da o qədər yemədən. İndi sözün onda deyir. Sözün bundan ki, bu qanunu ki, İslam qoyu ki, ələ -e ələ dedi, İslam ucadır və heç nə ondan uca ola bilməz. Bu, bir sahiyə aiddir, bütün sahiyələrə aiddir. Bir günləri, dünya nə çıxarsa ortalığa, belə məsələn o, diyetasından tutdu yeməyinə qədər. Hansı sahəsin, tərbiyyətindən tutdu təliminə qədər, evindən tutdu cəmiyyətinə qədər, ərarvatdan tutdu atabalıya qədər, bacıqardaşa qədər, hansı sahə, məktəblə, nə deyirsən də, de, İslamın qəşən, geniş bir proqramı var orada. Sadəcə biz gedmişik arasa. Çözüm bundadır ki, 40 gündən bir insan bitki haram yesə, bəs edir onun ibadətinin hübutunda və məhvində. Ona görə, vaxmayaraq çətinli idi. Amma nə olar ki, Də elə, insan hə, onsuz da hətta insanın imkanı ola bilə gündə bozbaşı yeməyə, o özü də yaxşı bir işdir. Elə insan ilə həm cürbə-cür neymətdən istifadə elə, elə hamısının nədə onun adı bəhrəsin götürür, həm də ki, daha da hədisdə varmızda, mədə özü mal-eyvan qəbrəstanlığına döndərmədir. Yəni, müqiyyat yeməkdən çəkindirir də bu cürə. Məlum? İndi hal-alın tapsı o, xoş aldı o. bizə də verərsən. Hanıq tap sonra ondan ötürü dərd eləmək olmaz. Amma yadımızda qalsın ha, nəm uşaqdır, ürəyimsindir, nə bilim, arbat dedi, belə də nə bilim, kövrəldir, nə bilim, bu belədir, o elədir. Camaatın içərsində axı bu bəzi xurafı-xurafı şeylər var axı. Deyirsəm, misələn, o filan kəs niyə məsələn, qızını eləti, o elədi? Hadi bir dənə qızdır da. 10 dənə qızı olan ki, qızı döyür bəyə. Hamının özünə görə arzusu var, hamının özünə görə istəyə var, hamının özünə görə mövqeyi var, hamının da özünə görə bu dünyada o mərhələləri keçmək hüququ var. İndi deməli, məsələn, birinin bir dənə qızı var, ya bir dənə oğlu var, ona istədiyi formada toy eləyə bilər, amma birinin 10 dənə oğlu var, o gələklə 10 dənəsin, yıxsın bir yerdə bir dənə toy eləsin. Bunlar hamısı insanların özlərindən qurarlayıb ortalığa çıxartdığı Bəzi-bəzi, necədir, əsasız sözlərdir, sadəcə insan onların vasitəsilə özü-özün qani eləyib, sakitləşdirir. Həm, məsəl, uşağın ürəyi istədir, diyana bilmədim. Yaxşı, uşağın ürəyi sabah şey, bazarının qabağından gəlib keçəndə, o müsəlman bazarı, deyilən bazarının qabağından gəlib keçində, birdən donu zətin gördü. Ondan eyni etsən, onda nə olacaq? Abbas səhət deyir, getdim, gördüm. Ziyallar otururlar, bir dəstə qumar oynayır, bir dəstə neynir, bir dəstə də içki içirlər, uşaqa da su verirlər. Uşaq da vırıb təpi yerə ki, yox, içdi yüzdən mənə verir. Axır vırdı-vırdı, aldı onunla, biçkan içdi onunla sonra get. Yox, sizə bir gün əgər uşağın ilə belə oldu, arvada nə bil, kövrəldin, belə oldu, dədiyə nə, nə oldu, belə oldu, cəmiyyə bu dostdur, bu ayıbdır, bu məhəllədir, hər əsinin hesabına bir ovud cəhənnə moda atılsa adamın üstünə nə olur? Halbuki, bir ovud yoxa, hədisdə mən özüm oxumuşam. Deyir, əgər cəhənnəmin alovundan, iğnəmin ucu qədər bir dənə deşi dünyaya açılsa, ani vahiddə kainatın hamısını yandırar. Burada biz ovuz-ovuz nə inirik? Onu tökürük üstümüzdə. Nə? Bir qarın yemək. Onsız da bir saatdan sonra nə yesin? Mədədə həmindir. Kebab da yesin, belə su da etsin. Mədədə bir saat, saat yarımdan sonra həzm olur, hamısı olur üzü istəyirəm nəcis. Hamısı olur nəcis. Çox-çox üzü istəyirəm. Heç bir nəcisdə, hətta heyvanın peynindən belə müəyyən eləmək olmur ki, bu yonca yeyib, arpa yeyib, buğda yeyib, quru ot yeyib ya yaş ot yeyib. Niyə? Qarışlı dəydi birbirlə də. Madən bu qarışlı dəyəndən sonra bir-birinə ilə bu günə qalamdan sonra adam bitikən, adam boğazın hesabına vücudun cəhənnəmə sala. mədəsin hesabına vücudun cəhənnəmə sala. Şu yemə çıxı keçsin anə. Və cəhələsiyamə təsbitən xanım buyurur ki, Allah xala orucu E, vacib eləyib, ixlası sabit eləməkdən ötürü. Özünüz bir balaca düşünsünüz, orucluğun barəsində. Görsünüz, orucluqda insanda tam şəkildə nə olur? Dəyişikliklər olur. Hə? Və o dəyişikliklərdə insan elə, məsələn, ibadətə də maraq artır, hətta, məsələn, insanda tərəhv məmələ gəlir. Görsən, məsələn, o başdan iftar süfrəsi yadı verilməyə. Özə gözü soruculuqların bir keçəndən sonra başlanır. O, özü insanların tərəhniminin bir əlamətidir. Heç belə vaxtı olmur elə. Hə? Ki o insan, o ixlas yavaş-yavaş insanda baş qaldırır, görürsən, istəyir, məsələn, bitkəni neçə nə, istəyir, savab qazansın, istəyir, eksan eləsin, məlum. Hə, olmazsa bir patika xurma görürsən, alır, göndərir, bir nə ki, məsələn, yesin o. Və bu, bunun kimi min dənə Oruc ancaq ixlası möhkəmləşdirməkdən ötürüdü. İbadətlərinin içərisində, bəsələn, bu əməllərinin içərisində necə dedik, şirki ancaq iman təmizləyər, təkəbbürü ancaq namaz təmizləyər, ruzunu ancaq zəkat çoxaldar, nəfsin təskiyəsi ancaq zəkat verməklə oldar, İxlasın çoxalması, özdə nəfsin paçlanması, üstə gəl, ixlasın çoxalması. Gələk nəfs təmizlənsin, ola bilər, təmizlədin, saxladın, qaldı. Elə gül kimi qalıb. Amma bir var, təmizləmisən, amma indi baş edirsən, bəzəməyə onu. Bax, o ixlas ancaq orucla gələr. Xanım buyurur ki, Allah-ı Allah, orucu ona görə vacib edib. Vəl-hərdcə təşkil edənlidir, hərdcə də Allah-ı allah ı dini möhkəmləndirməkdən ötərini eləyib, vacib eləyib bizə. Keçən dəfə bu hədzin də barəsində biraz elə bir neçə cümlə artıq danışdıq, ona görə istəmirəm, elə keçirəm bunun da üstünə. Amma belə də, məsələn, keçən dəfə də dedim, ada görə qərək olmasın bu. Allah, əgər sənə vacib eləyibsə, dünyanın bu başında bu qədər xərc tök, ged orada daşın başına fırran qayıt deməli burada... Böyük bir təsir var da. Bilirsiniz də bir dənə bir stişə bir sədaqə, bir qəpi sədaqə adamdan 70 bəlanı yevs eləyər. Elə də elə deyil. 5000 manat, 5000 dollar pul verib gedirsən hara? Həccə. İndi onu sədəqə ünvanında paylaşsan o bayaq dediyim müsəlman gör nə qədə bilir? eləyər. Na qədə fəqri sevindirərsən. Bir dənə çörəy verməklə gör nəcə 1000 çörəy alıb verə bilərsən. Elə 100 dollar verməyəndə 50 nəfərə verə bilərsən. Görürsən, bir əlli nəfər 15 gün rahat yaşadılar. Amma üçün boynuva gəldi, vacib oldu, Allah deyir, ged hükman ora. Baxın, gör, ora getməyin nə qədər əhəmiyyəti var. İnsanın dinində nə qədər təsiri var. Allah deyir ki, burada xərcləmək yerində. İndi o işi xərcləyibsən isə, amma indi gə, ged ora. Təşqiqən liddi, dini möhkəmlətməkdən ötəridi. Allah hədcə ona görə vacib edib. Vəl ədlə tənsiqən dil qulub, Allah... Bunun da barəsində danışduq geniş ki, ədli, ədaləti vacib edib qəlibləri bir-birinə yaxın eləməkdən ötəri. Qəlibləri mehribanlaşdırmaqdan ötürü. Ədalətli cəmiyyətdə həmişə insanlar bir-birinə mehriban olarlar. Ədalətli cəmiyyətdə heç vaxt ixtilaflar çıxmaz. Düşmənçilik az olar ədalətli cəmiyyətdə. Niyə? Çünki qəliblər mehribandı bir-birinə. Düşmənçiliyin də kötü ki, Hətta zahiri səbəbdə olsa, daxilə təsirindən başlayır. Görsən, biri-birinə bir söz deyir, bu ona cavab verəmir, bir ay yata bilmir ki, niyə cavab verəmədim, gələk cavab verəydim. Ki, qəlb ondan düşmən olur və nəticədə də gəlir elə davamın gündə də üstünə gətirir. Amma və, mehriban olsa, qəlb bir-birinə cəmiyyət sağlam cəmiyyət olar. Hətta orada məsələn, mən ölüm, sən ölmə, bu üstündə mübarizə olar. O diyər qoy, mən gedim çətinləyə, sən qal, bu diyər yox, mən gedim. Baxın, ühüd müharibəsində önlərdə də danışdım. Eşitimi bunu dəfələrlə. Ühüd müharibəsində o bir nəfər gətdi su verməyə, dedək var, o birisi nədir? O çox suzdur. Dedi, dedi, apara, o da dedək var, o birisinə ver. Bu cümlədən bu busu gətirən 5 adamın dalı getdi. 5-incisinə çatanda gördü, şəhid olub. Qayıtdı, gəldi bir dənə, bir dənə üzvəyənə, baxdı, gördü, hamısı şəhid olub. Bax, ədalətli cəmiyyət budur. Həzrət Peyğəmbər ki, hələ İslamın mədiniyə təzə gəlişi vaxtı idi və o cəmiyyətdə, o dairədə, o həddədə bir Ədaləti bərpa eləmişdir. Elə o müharibə də, ondan qabaqçı Bədridə bunlar gördülər ki, tam şəkildə ədalətə riayət olunur. Hətta Hz. Peyğəmbər özü birinci Əl-Ələysəlam, birinci biz də elə öz yerimizdə qəlblər eləmi mehlib anlaşmışdı ki, özü can verə-verə, sundan yana-yana nə dedi? Dedi, suapar ver ona. O birisi deyilə, o birisi deyilə və həqiqətən də bunların hamısı elə can üstündə idi və su deydilər ki, gördü ki, hamısı da şəhid oldu. İndi gör, bu məlunlar, bu müşrişlər, bu cahillər, bu münafiqlər birdən Əzrəti Peyğəmbərə imkan versəydilər ya ələl-i səlama imkan versəydilər o minvalma, o tərtib ilə cəmiyyətdə ədaləti bərpa elə eləyəyə geçseydilər, göründə dünya nə idi. göründə dünya nə dərəcədə idi. İnsanlar nə, nə qədər bir-birinə mehriban idilər. Ədalət ondan ötürüdü. Və taətənə nizam əndiri millə Allah-u Teala bizim ibadətimizi, taətini vacib edib, millətin nizamından ötri, millətin nəzmi pozulmasın, və imamətəna əmanən lilfirğə Allah-u Teala bizim imamətimizi vacib edib xanım Zəhranın imamətdən mənzuru Əli ə.s. və övladların imamətidir ki, millətin pərakəndələginin, dağıntılığının qarşısını almaqdan ötürü ki, millət bir millət olsun baxın, millət sözü ki, deyirikə nəyə deyirlər 5 nəfərə millət deyirlər, yox 3 nəfərə deyirlər, yox topluma millət deyirlər ha? millət bir yerdə qalsın Bizə itaət eləyən ki, yəni bir toplumda, bir yerdə vahid bir cüzə malik olasınız. Hətta məsələn, bəzən olub ki, Allah-u Teala ya hədislə, bir nəfərin barəsində millət kəlməsin işlədir. O vəzifəni icra elədiyinə görə. Allah-u deyir, nə bizim ehtiyacımız vardı sizin bizə itaət eləməyimizə, nə də ki, Allahın ehtiyacı var idi sizin bizə itaət eləməyimizə, eləməyimizə. Sadəcə burada yeganə, xeyr, qazan sizdədir. Siz əgər bizə ibadət, itaət eləsəyirsiniz, təfriqədən, ayrılıqdan, ixtilafdan uzaq düşəcəsiniz və vəhdətiniz bir riyac olacaq. Ona görə Allah-ı bizim ibadət və bizə itaət eləməyi sizə vacib eləyib və cihada izlənil İslam. Allah-ı cihadı müsəlmanla, İslamın izzətindən ötürü vacib eləyib. Cihad İslamın izzətindən ötürüdür. Cihad iki cürədir. Nəfsinəndir. Bir də həmin bu müharibə. Bəs bu cihad ki, müharibədi İslamın izzətindən ötürüdürsə, onda bu nəfsinən cihadı nədən ötürüdür? O da nəfsin izzətindən ötürüdür. Yaduzda qalsın. Bu ki, müharibə, nizami, hərbi, müharibə ki var, xanım Zəhra buyurur ki, onu mütləq deyir. Cihad İslamın izzətindən ötürüdür. Amma siz bilirsiniz ki, Həzrət Peyğəmbər cihadi əkbər nəfsinən cihad eləməyə dedi. Gəldi, dedi ki, xoş gəldi cihadi əsxardan gələnlər, dedilər, ya Rəsulallah, bu cihadi əkbər də var, dedilər, bəli. Nədir, dedi, nəfsindən cihad edəmək. Bəs əgər bu cihad İslamın izzətin qorumaqdan ötürüdüsə, bu əkbər olan cihad, böyük olan cihadda o da neynə bəlidir, nəsə bir təsiri qoymalıdır. O da nəyinir? O da nəfsin izzətin qoruyur. İzzəti nəfs insanda ən mühüm məsələlərdən biridir. Ki, allah Teala buyurur ki, Quranda, İnnəl-İzzətəlillah, və rəsul Vəlil-Müminin. İzzət Allaha məxsusdur, Peyğəmbərə məxsusdur, Möminlərə məxsusdur. Allah işimiz yox, Peyğəmbər nə işimiz yox, Möminlər izzəti hardan qazanır? Elə o, Möminliyinə görə. Möminlik hardan gəlir? Nəhsindən zihab eləməkliyidir. Bax, ona görə Allah-ı Cihadı xanım buyuruyor, vacib eləyir ki, bizim izzətimiz yerində olsun. Cihad, o hərbi cihad, ümumi şəkildə İslamın, dinin, millətin izzətindən ötürüdür, nəfsinən cihad da şəxsin izzətindən ötürüdür. Və dolayı yollanda elə qayıdır millətin izzətinə. Niyə? Çünki biz millətin üzvləri də əfradıyıq, cəmiyyətin əfradıyıq, cəmiyyətdə olan fərqlərin hamısı izzətli fərqlə olsa avtomatik izzətli dənə nə olub? Cəmiyyət qurulub, cəmiyyət təşkil olunub. Və səbrə məunətən ələ isticabil isti, ədr. Allah-u da səbri vacib eləyib, səbri eləməyə bizə vəsiyyət eləyib. Nədən ötəri? Ədr ötəri. Ədr almaqdan ötürü. Baxın, e, nə qədər insan bir hadisə çıxdı qabağına orada səbr eləsə o nədir? Bax, qardaşlardan biri soruşudur bir məsələ burada olar yaqın dedi ki, məsələn, birinin borcu var, qayıtarmır mən nəyini bilirəm də yoxdur istəyim, dedim, istəsən heçmə amma istəməsən, onsuz da bu qayıtarmır ən azı burada nə var? səvab var, səbr eləyirsən, dözürsən Baxmayaraq ki, ehtiyacın var. O da elədir ki, olsa qaytarır deməli yoxdur. İstəsən də qaytarmayacaq. Elə istəmirsən, dili saxlayırsan biraz, öz vəd-dözün verirsən, xarada şeytan qurtdalıyır. Birdən adam yadına çıxı, vuy, filan mənə, məsələn, 500 manat verəcəyi var öz cilində bir köpik də yoxdur. Görsən, elə-belə baxırsan, deyirsən, inşallah verər də, birdən adam cinə dönür. Hissənir. O, 100% şeytandan da. Ki o, sən cibində 5 manat da yoxdur, amma 500 manat sənə borcudur, özə görürsən, bu dəqiqədə 2 kul oxunan getdi. Hətta bəlkə zibildə aparır atımağa, bəlkə kimsə alıb bilir, vəziyyəti, pistir, verib, deyiləm, bax səhv. Ümumiyyətlə, bu bir misal idi, dedim, bütün sahələrin hamısının özündə, ibadətdə də, itaətdə də, hamsında da. Adam, məsələn, sürün namazını qılıb, yuxusu gəlmir, açıb orada heyvanat aləminə baxır televizoraq. Ədə dönerin Allah isim, heyvan görməyib sən, söndür onu iki rəkətlə artıq qıl. Belə deyir, olur da görürsən, qılıb sümləmazın yuxusu gəlmir, açıb televizoru baxır oradan, serialdan, kinodan, belə lap belə deyə, bu dəqiqə dünya ekranlarında görürkən ən ədəbli heyvanat aləminə baxmaqdır da. Həqiqətən elə, deyil, misal meşədən göstərir, günənləri mən baxırdım, bir dənə bir xanımdır, gedib canavarlarla yatmışdı çövdə. Onu da çəkmişlər, göstərmişlər. Bələ adamlarla oturdu, durdu, bir dəfə bizi çəkən olmadı. Bu Zalım balası getdi, bir dəfə canavarla oturdu orada. Yəni, bu adam həyatını sərf eləyib canavarların xüsusiyyətini öyrənməyə. Ki, dayı, mən əvvəlinə baxmamışdım. Bir formada yaxınlaşıb gəlib oturmuşdu orada, ətrafında da canavarlar neynirdi, gəzişirdilər və buna da toxunmurdular. Baxın, biraz mən baxdım ora, çox şey öyrəndim. Gördüm ki, hətta insan bəzən canavarla da yola gedə bilir. Ha? Ən abırlı, ən mənfəətli şey bu dəqiqə, televizorda elə ona baxmaqdır. Ondan qalan heç nə, apar qaytar, xəbər, yalan, serial, bir ədəb, ondan sonra nə, ya oynamaq, ya nə, belə də bu işlər, işim yoxdur. Özü dünyanın hamısından gedirək, hə, səhələyək, sən bu bülü iləcə iki rəkətdə namaz qıldı, yorulmuşsan, A, yor, bilirəm, yorulmuşsan. Laf elə yorulmuşsan, ha? Oturmamısan ora baxmaq. Oturduğun yer qalın. Sadəcə, heç olmasa, televizoru qibliyə qoyd, otur televizora baxa-baxa. <gülüyor> Beşar adamsan da, səbirdir. Ondan sonra keçdi, müsibəti filanı, bəsməkəni, hamısı oduram. Həzrəti Peyğəmbər bir dəfə söhbət edirdi, danışırdı. Dedi ki, Allah-ı Allah taala birinə bir müsibət göstərəndə da belə deyək Qalsın qalanı inşallah gələn dəfiyyə ki, o arxan olasın ki, danışmayacam, ona səb müsibət gəlir də, bilirsiniz, məsələn, müsibət gəldi. Allah Quranda deyir ki, izahisabətun müsibət qalı innalillah və innalillahirracion. Elə ki, müsibət yetişdi olar innalillah deyəlir, müminlərin sifətində və vəşirili müminin belə deyir. Hə? O, məsələn, biri görür ki, mənə bu müsibət üzverdi, məsələn, bu hadisə oldu, məsələn, pulum etdi, nə bilim, inəyim öldü, nə bilim, nəsə Pul qazanabilmədi, nəni işimi aldılar əlimdən, hər hansıdır. Bu getdi, tuvarı da tamam. İndi sən ağla ya ağlamı, ya Allah rəqələsin, kimsə öldü. Ki bilirsiniz, ləx, xüsusi kəffarəsi yadı var, adam var, üzümcürür, saçın yolunu eləyir, bunların hamısının kəffarəsi var fikrimizdə. Ay, vələ, indi sən, ləf, özü öldür. Düzdür, bəzən dözüləsi deyir, Allah göstərməsin heç kimə. Amma da, da bula, belə də, yox da. Ha? Onsuz bu olub. Heç kim da ağlamaqla ölüsün və ziyanın qayıtarmıyıb. Allah da müjdə verib səbr edənlərə. Hiç olmazsa deyən burada müjdəni al. Səbr edə müjdəni al. Həzrət Peyğəmbər bunu danışırdı Ümmü Sələmə. Ümmü Sələmə də həmin məruf Ümmü Sələmə ki, bizə hədisi gəlib, rivayəti gəlib, ondan sonra Ə, Ühüd müharibəsində, Bədr müharibəsində Ümmü Sələmə əsgərlərə ox daşıyırdı. Su daşıydı ki, Əzrət Peyğəmbər də sonra ondan evləndi. Ümüs Sələmə də qulaq asırda Əzrət Peyğəmbər dedi ki, kim e, düşdü müsibətə səbr eləsə, Allah Allah ondan artıqın verər olan. Bu da bir şey fikirləşdi. Arqatda birinci kişinin fikirləşidir. Fikirləşdi ki, bu söz yanləyəcə, yəni Əbu Sələmək, Ümüs Sələmənin əriydi, Ərəbdə tanınmış bir dənə adam idi. Və də hər cəhətdən, Ədəbdə, Əxlaqda, Şüca Bəla tanımış şixlərdən idi. Tez bunu yadına gəldi. Birdən fikirləşmədi. Mən ölərim, əmimiz Əbu Süləməyə kim gələr? Sizəcə ki, bir də Əbu Süləmə ölsə məni kim alır ki, Əbu Süləmədən artıq olsun? Hə? Bu düşündü. Zərrə-qədər peyğəmbərin bu sözünə ürəyində elə bil nəsə də belə biraz ehtimalla yanaşdı. Gəldi bir müddətdən sonra Ümmü Süləmə dünyasını dəyişdi. Əbu Səlam'a dünyasını dəyişdi, yəni əri dünyasını dəyişdi, elə bu şivəni başlamaq istəyəndə Peyğəmbərim bu sözü yadına düşdü. Dedi, ağlamayacaq. Yəni, mən mənzur ağlamayacaq, yəni, belə də tabsızlıq eləməyəcəm. Allahın acığı, xoşu gəlməyən şeyi əmələ gətirməyəcəm. Əgər Peyğəmbərim, dedik ki, düz olar, nə yaxşı. Olmasa da, genə Peyğəmbərin sözünə kulaq asmışam da. Cənab Peyğəmbər rəsuluna qulaq etdi. Səbir elədi, normal hər şeyə yola verdi. Üsulu ilə 5 ay keçdi, 1 il keçdi, nə qədəs keçsə, ümmis salama gördü ki, həzrət Peyğəmbər gəlir bura. Gəldi həzrət Peyğəmbər. Salam verdi və bundan evlənmək təklifini elədi. Dedi: "Ya Rasulullah, mən biraz ötkəm qadınam da. Ötkəm deyirlər ona belə biraz daha, daha biraz tormuz, belə daha." Elənci <gülüyor> dedi: "Narahat olma, dualəram, o həll olar." Həllə bəzi xasiyyətlər var. Bilirsiniz də, kişidə olmaq yaxşıdır, qadında olmaq pis. Bu xoş xasiyyətin kişidə olmaq yaxşıdır, qadında amma mənfidir. Bir neçə də nə xasiyyəti var. Nəsə onun məşğuliyyəti yoxdur. Deyə duaylara mühəs nə olar? O həll olar. Dedi yarəsullar mənim görmə nə qədər uşağım var. Bunları saxlamaq olun. Dedi onlar mənim də uşağım. Deyə səndən evlənməseydi onların dərdi məndəndə. Cunəbə sallama və yaxın sahabelərindən. Bu müssallama da və razılaşdı, həmin sözlə yadına düşdü. Onda fikir ki, bir gün bunun əri ölsə, Allahın Peyğəmbəri ilə izdivac edəcək. Amma o baş tutdu. Bu bir insan və bunun kimi minnərlə misal, o səbr bəhsinə gələndə, əlbəttə səbrin bəhsi çox uzundur. Yəni ə.səlamdan soruşurlar, Deyir, imanın dörd dənə sütunu var, biri də səbridir. Səbrin sonra özün bölür dörd dənə sütuna, hər sütunu da yenə bölür dörd dənə sütuna. Töhəfil-i qurla imam Əli Ələl-i var onu baxsa, uzun bəhsiz, bəhsin səbrin işi. Amma bu sadə misaldır ki, insan hər hansı bir şeydə səbr eləsə, əgər əlindən verdiyi, itirdiyi şeydə səbr eləsə, Allah onun dəqiqən dünyada 100%-da axirətdə əvvəzin neçə bərabər verəcək? Və insan qarşısına çıxan hadisələrəni ya məsələn, ibadətə, itaətə də səbr eləsə, daimdə ibadət, itaətlə insanlar hansı məqama gəlib çıxırlar? Onların hamısı nədir? Bunun hamısı göz qabağından da. Bizim büyünəri, ürgu və nümunu olanlarımız, bizim bir-birimizə misal gətirib, ibrət götürdiklərimizin heç biri nə puluna görə, nə vəzifəsinə görə, nə maşınına görə, nə kəndinə görə, nə şəhərinə görə, nə yaşadığı məsələn qəsrə görə. Heç biri, heç biri olaraq görə. Hamısı ibadətə görədir. Tu təcrət adamla, keç həzrəti nöqtə, Cəhəzət Süleymanla demir ki, Həzrəti Süleyman padşah olub bizə numandır. Bir Həzrəti Süleyman peyğəmbər olub bizə numandır. Vəələ peyğəmbərlik, padşahlığı ilə gedib axşam yetimlər məhəlləsində yaşayırdı. Zəmbildən, qamışdan zəmbil toxuyub, satırdı, onunla təbii, rozlanırdı. E, üzü bu yəni, məsələn, gə, həzrəti Məryən bizim üçün nümunədir, niyə Allah xüsusiyyətlərin yazır, həyası nismətin yazır o. Xanım Zəhra gözümüzün qabağındadır. Hı -hı. Ya Peyğəmbər, ya məsələn, həzrəti İsa gəldi imamlar, baxın, heç birində dünyəvi bir məqam yoxdur, hamısında ibadət ita ki biz bizim üçün onlar nümunə olub. İndi biz də istəyəsə nümunə olaq. Heç olmasa nümunə də ola bilməsindir heç olmasa əksi olmamaqdan ötürüb. Gərək, ibadət fəhətdə nəyək? Nə? Səbr eləyək. Xanım da buyurur ki, allah Teala səbri bizə vacib eləyib. Bu əzirləri, savabları almaqdan ötəri. Allah Muhammed al Muhammed xatırına bizi xalis əməl edənlərdən qərar versin. İbadət, taat, musibət və səbrə təhdidəsin. al Muhammed xatırına tamam günahlarımıza qələm ləhf içəsin. bizi dünyadan aparmasın. Dünyada və axirətdə peyğəmbər və əhl-əbeytindən ayrılmasın. Dünyada və axirətdə peyğəmbər və əhl ziyarət və şifaətindən birnəsi belənməsin. Muhammed al Muhammed xatırına tamam <Muhammed>, Müəmmərlər, hüssam bizamda əyləşənlərin, məşçürlərin həll eləsi, təvəssül istəyənlərin dualarının qəbul eləsin. Əssalarımıza şifayı həcil inayat eləsin. Amin. Din yolunda, iskan yolunda tamamilə məşçürdə olan mühümünlərin, iş məşçürlərinin həll eləsin. Amin. Allah Muhammed alı Muhammed xatirinə halaldan bolluq ruzuq qismət eləsin. Amin. Bərəkətli, uzun ömür ətay eləsin. Amin. Özümüzü, nəslimizi, bəzi nəslimizi bu yolda sabit qadam eləsin. Allah Muhammed alı Muhammed xatırına Allah özündən möminlərdən başqa bizə heç kimə möhtac eləməsin. Bizə rəhmləniyənləri bizə musəllət edəmsin. Amin. Dininimizin əqidəmizi düşmənləri tezliklə məhvə nabud eləsin. Allah. Allah Muhammed alı Muhammed xatirinə. Onlar rəsvaylar, rəsvaytər qərar versin inşallah. Dünyanın hər yerində müsəlmanlar var. Çətinlik çəkirlər. Əqidələrinə görə mübarizə edirlər, əqidələrinə görə çalışırlar. Allah onları yerin göyün bəlasından hifs eləsin, Allah oların düşmənləri məhv-i mağbud eləsin. Olar ki, həqiqətin əleyhinə Toplaşırlar, cəm olublar, Allah tezlizən onları rüsva eləsin. Amin. Ağam bizim amzamanın qəlb-i nazaninin bizim tərəfimizdən razı xoşunlu eləsin. Ağamın elədiyi duaları bizim barəmizdə da qəbul eləsin. Zühurunda təcil eləsin. Bizi ağamın həqiqi dostlarından, onun köməkçilərindən və rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Səlam Aziz Kişinlik.